Sine svetog duha. Naš sveti vladik je Nikolaj, ravnoapostavni, žički učitelj i ohripski mistik, zadržan umom na liku Sina Božijeg,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 vidjenjem svih onih generacija i hrišćana koji su istinski svim svojim srcem svedovali gospoda svoga. Od prvih mučanika, a svih onih potonjih mučanika svete vjere pravoslavne koji su svoju vjeru životom i krvlju pečatili. Među njima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 prostog življenja ili onih funkcija životnih, najčešće na prostoj tjelesnoj ili u boljem slučaju duševno-tjelesnoj rade. A ovamo imamo ljude koji su svim svojim životom pripadali ne sebi, niti su живот mjerili sobom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 U naletima, jakim naletima protivnika A njih 40 sjedinjeni Ne samo ljudskim blagoslovima I ne u ime pobjede jednoga čoveka ili jednoga carstva Sjedinjeni u imenu gospodnja Razbijali su protivnike Njih 40, na njih 400 recimo I razbijali su ih imenom Gospodnjim, opkolivši opkolišeme, kako kaže Duh Sveti u psaltiru, i imenom Gospodnjim branjak se od njih. I tako su i ovi sveti mučenici bili objedinjeni imenom Božim. I čuda Božija projavljivali, projavljivali su se kroz njihova dejstva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 na izuzetno niskoj temperaturi. U besedni Svetog Vasilija Velikog na današnji praznik bio je snažan vjetar i izuzetno niska temperatura i kretanje vazduha bilo je jednako kretanju žileta. Etar na tako niskoj temperaturi pri silini vjetra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 Danas stojimo pred satanom. I onda kažu, pa hoćemo li da se uplašimo njega jednoga, a nas je četrdesetorica, jedan na četrdesetoricu, pa nećemo se valda njega uplašiti i nećemo valda na poraz pomišljati.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 Majku, Oca. Ili bilo šta, ili bilo koga, do džavo iz čovjeka. Ko to osuđuje, ako ne džavo iz čovjeka? Ko to skverno slovi, ko to kleveće, ko to prazno slovi, ako ne džavo iz čovjeka? Mi smo navikli, obično da slušamo glas demona, ko to ražno mudruje, ko je to ražno pametan do u čovjeku, koji se ne poklanja imenu gospodnjem, koji ne slavi trojicu svetom. A kroz mučenike, to posebno kad uđu u crvenu zonu, to jest kad su govi, na ledu, na minusu,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 Šta znači? On je sam. I pazite, djavo nije sam. On ima mnogo služašćih duhova. To je veliko mnoštvo demona. Ima ih i sad po hramu. Tu su negdje po čoškovima. Možda su nekome ušli lumpa gde sad voze po vasijelome svijetu. Možda nekome u ovom trenutku upacuju pomjesao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 I među bio je jedan samac, jedan koji nije disao duhom zajednice, jedan koji je želio duboko u srcu, nažalost to se pojavilo na toj temperaturi, isplivalo je, do tada je izgledalo da jeste, međutim, u dubini ipak nije bilo. I test voda i provjera, Vatre, otkrili su bolez. To je bio onaj koji je gledajući toplo kupatilo, a to su ova topla kupatila i oko nas, plaže. Plaže, braće i sestre, klasično toplo kupatilo za hrišćane. Fino namontirane baštice, separeji, suncobrani, toplo, hladno, slatko, slano,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 On nije bio jedan od četrdesotalice. Bio je sa njima, ali nije bio od njih. I šta se desilo? Gledajući tok okupativo, onje razmišljao o sebi u tom okupativu. Njega je toprot odvojio od toprot blagodatne koja je njegove saborce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 odazvavši se tom vučijem glasu a zato što je samoljubiv bio nije ga hranio dug zajednice koga ne hrani dug zajednice vrati se, ta je samoljubiv i njega lako ove samoljubivi demona mameći ga na bolje i ušavši, šta se desilo vratite pažnju, to mnogo važno Ovaj praznik je jedan od najozbiljnijih, najznačajnijih praznika u našoj crkvi. Mnoge svetitelje mi prosvaramo u toku velikog posta. Velike svetite Međutim, samo obretenju glave Jovana Krstitelja i samo svetim sevastiškim učenicima služimo prazničnu službu u toku posta. Naravno, izuzet svijeti blagovijest. I time crkva govori koliko je za nju značajan ovaj sabo mučenika i koliko bi nama trebalo da bude na poluku. I ovaj, izašavši, šta je dobio? Je li se utješio što je napustio crku? Jer to na ledu, ta zajednica na ledu, govijih vojnika, tu nije, se, tu nije ni odežde bilo, tu ni mantije nije bilo, tu nije bilo tih da kažem, odjevnih predmeta koje mi danas imamo na sebi. Ne. Goli u vodi na ledu mrazu. I da se ovaj utješio što je ušao u kupatilo? Da li je našao to što je mislio da će naći i što mu je kupatilo nudilo? Nije. Znate što se desio? Bukvalno. Raspalo se. Razlijio se. Kao, kao juda. Napustio je, izdao i pukalo. Nije opustio ni jednu jedinu mrvicu od onoga što se tamo nudilo u izobilju. Tako i mi, napuštajući crkva, napuštajući zajednicu, crkva znači zajednica, sabor, jedinstvo, Boga i nudi, Boga sa svakim čovjekom,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 Ambijent restorana Tajnega se ne vara Ko je malo na ledu stajao Liturgijskom redu. Ko je ukusio od liturgijskog Hladnog vjetra I vatra Pa otišao da se ugrije I da se uvadi malo, Taj se raspao Dukovno Ono ovako fizički sa naočarima za sunce I sa namazanom kožom Izgleda kao živ Ali iznutra, duhom on se raspav od takvoga ništa nema a najgrđe je ono kad povremeno opet dođe navrati smokne ikonu to je, to je najgrđe za njega veći kontrast i najveće izvrugivanje demona zato i mi sabirajmo se dok ima vremena za sabranje izobiranje sabirajmo se u crk i nosimo onaj duh koji su i oni nosili i stradanjem i odanošću i čistom vjerom primili i on će nas broćuje sestre grijat ne samo u ovo vrijeme nego će nas grijati kad budu došle mnogo niže temperature podovi koje mi danas nazivamo niskim ide vrijeme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 sa svim svetim učenicima i sa ovom prekrasnom četrdesetoricom i onim našim momišićkim učenicima koje također danas slavimo četrdeset djaka sa svoja dva učitelja, sveštenika, koji potvrdiše da i škola ako hoće može, mučenik je da vaspitava, ali ne.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 Neka bi njihove molitve svima nama bile u pomoć i neka bi i mi u Carstvu nebeskom udjela u bogaženstvo sa njima imali. Amin Bože dajte.